și pe pământ, mi și sfânt. La microfon este preotul Valeriu, care vă întâmpine iubiți ascultători, cu ocazia programului Le 246, din partea Emisiunii Creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții. În cadrul acestui program noi studiem împreună cu preotul Nicuriță, un binecuvântat slujitor al lui Dumnezeu, care a alcătuit un de cugeteri asupra versetelor din Noul Testament, luate în mod individual. Cuvântul lui Dumnezeu. Studiul de care ne ocupăm ne aduce astăzi în fața capitolului 22, un capitol nou din Evanghelia după Luca, asupra căruia vom începe să medităm cu ocazia versetului 1, pe care îl vom citi de îndată, urma de explicațiile care îl însoțesc. Mai înainte de aceasta, însă dați-mi voie, vă rog frumos, să citesc o întâmplare interesantă care a avut loc pe la anii 1787 și care ar trebui să lase un puternic eco în inimile oficialităților creștine naționale ale creștinismului din România noastră. Așadar, în anul 1787, prin mările din sud, o navă plutea spre Tahiti. La capătul a 16 luni de călătorie, misiunea era încheiată, puieții de palmier erau încărcați și s-a dat din nou ordinul îmbarcării. Marinarii însă s-au răzvrătit și cât timp au stat pe insulă, s-au atașat de femeile indigene și nu le venea să le mai părăsească. Rămânând deci acolo, ei au format o colonie și treptat s-au sălbăticit la rândul lor, trăind în orgii, certuri și lupte, omorându-se unul pe altul, până când n-a mai rămas decât unul singur dintre cei de pe vas și anume, Alexandru Smith, cu o familie de indigeni. Într-o zi, acest Smith a descoperit într-un cufăr o Biblie. Citind din ea, a aflat drumul care duce la Dumnezeu. Viața ei s-a transformat și el a împărtășit această experiență și celorlalți, astfel încât s-a născut o comunitate creștină chiar în locul acela. Bolile, crimele, ignoranța, închinarea la idoli s-a diminuat rapid și colonia a progresat. După circa 20 de ani de zile, o navă care a acostat pe această insulă a constatat o civilizație și o viață morală neobișnuită pentru zona respectivă. Creștinismul este revoluționar. Acolo unde este trăit cu adevărat, el schimbă radical societatea. Merită să fie încercat. Spuneam, deci, mai sus că acesta este un moment potrivit pentru a ne face niște cercetări serioase, mai ales în rândul oficialităților creștinismului național din România, cât și al celui minoritar. Pretindem că suntem o țară creștină, că noi deținem credința autentică prin aceea că o moștenim direct de la cei 12 apostoli. Oare... Starea actuală a României din zilele de astăzi, mai ales a celei de după Revoluție, poate să ateste această pretenție pe care o ridicăm? Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, binecuvântează-te, rugăm ascultarea mesajului care ne stăm în față, dă-ne un prilej de cercetare să vedem dacă atât pe plan național cât și individual suntem ceea ce pretindem și anume, suntem creștini adevărați, a căror viață să poate să-l arate pe Dumnezeu. Amin. Cine are puterea astăzi Pentru păcatul tău cel mare. Cine are puterea? Ar putea. Istus Dumnezeu este Prin gerent pacea dustă el. El ar putea. El ar Cine stă în fața soarelui este luminat, încălzit, și vindecat de razele sale binefăcătoare. Cine stă în fața cuvântului lui Dumnezeu este luminat, încălzit și păzit de toate bolile aducătoare de păcat și de nenorocire. Iubiți ascultători, cuvântul lui Dumnezeu pe care îl studiem astăzi începe cu versetul 1 din Luca de la capitolul și 22. Citim versetul urmat de explicațiile care îl însoțesc. Praznicul azimilor numit Paștele, se apropia. Vechiul legământ, legământul simbolurilor al umbrelor, a început cu o masă pentru fiii lui. Primul lucru pe care l-a făcut Dumnezeu pentru izbăvirea poporului său din robia Egiptului a fost pregătirea unei mese ca fiecare israelit, de la bătrân până la copil, să mănânce stând în picioare, gata de plecare și apoi să facă cel din tâi pas pe drumul lung al izbăvirii. Masa aceasta, pentru vechiul Israel, însemna masa vieții celei noi, în care intra masa mântuirii, masa călătoriei spre țara făgăduinței. Noul legământ, legământul realităților, al adevărului veșnic, ca și vechiul legământ, a început tot cu o masă. Atunci, adică în vechiul legământ, Dumnezeu a dat ca hrană a și carnea unui miel. În noul legământ, Dumnezeu a dat ca hrană pe însuși mielul, pe Fiul Său, singurul Său Fiu, Domnul Isus Hristos, în așa fel ca orice rob al păcatului și al morții să mănânce din el prin credință și să primească viață, să pășească pe drumul nou, pe drumul Marii mântuiri. Trecerea de la vechiul legământ la noul legământ s-a făcut la masa simbolică Masa de aducere aminte a izbăvirii vechiului Israel. Domnul Iisus a luat o pâine care închipuia trupul său gata de jertfă și un pahar cu vin care închipuia sângele său gata spre vărsare și le-a dat ucenicilor. Numai ucenicilor, de să fim atenți, să le consume. Acesta a fost primul pas văzut al ucenicilor în nou legământ. Pentru vechiul Israel... Masa aceasta pregătită lui de Dumnezeu a rămas ca prima sărbătoare, marea sărbătoare a izbăvirii, în viața pe care avea să o trăiască în istoria lumii. Nu există sărbătoare mai mare în viața omului decât sărbătoarea mântuirii lui de la moarte sau din robia temniței. și noului legământ care formează noul Israel au intrat într-o sărbătoare veșnică din clipa când au primit, prin credință pe Domnul Isus Hristos, ca mielul care s-a jetuit pentru izbăvirea lor din robia păcatului și a morții. Ei trăiesc sărbătoarea Paștelui până la venirea Domnului Isus cea de-a doua oară. În versetul 2 de la Luca 22, citim în continuare. Preoții cei mai de seamă și cărturarii căutau un mijloc cum să omoare pe Isus, căci se temeau de norod. Iubiți ascultători! Euul omului nu poate primi felul de a fi al lui Hristos, așa după cum focul nu poate primi apa. Sunt naturi deosebite, eul firesc și Hristos. Naturile deosebite se exclud, se înlătură una pe alta. Cu cât omul are o funcție mai mare în lume, vorbim mai ales în lumea religioasă, cu atât îi este mai puternic și mai împotrivitor lui Isus, a felului său de a fi. Din pricina aceasta caută să-l omoare. Aici se arată că preoții cei mai de seamă și cărturarii căutau un mijloc cum să omoare pe Isus. Vedeți, euul nu renunță la scaunul pe care s-a așezat pentru nimic în lume, căci renunțând se condamnă pe sine la moarte. Domnul Iisus Hristos tocmai pentru lucrul acesta a venit și asta cere El de la om. În Luca 9:23 23 ne spune, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și acruce în fiecare zi și să mă urmeze. Copii ai lui Dumnezeu, frații mei, noi nu avem un eu vechi mai bun decât cel al preoților și cărturarilor de odinioară. Oh nu, când îi judecăm pe ei, să ne gândim că și noi suntem exact aceeași plămadă. Dacă nu răstignim zilnic omul nostru cel vechi, euul nostru, preferințele, plăcerile noastre firești, dacă nu omorâm zilnic în noi toate pornirile firești, dacă nu ne dezbrăcăm necurmat de omul cel vechi, facem și noi cum au făcut cei de atunci? Adică încercăm să scăpăm de felul lui Isus de-a fi. Eu vreau vrea un Isus după chipul lui, care să apere interesele lui, să apere interesele religiei, sectei din care face el parte, ale grupului, ale familiei lui. Preoții și căpturarii de odinioară ar fi făcut imediat pe Domnul Isus mai marele lor. L-ar fi făcut chiar împărat, dacă ar fi zis ca ei. Dacă nu s-ar fi amestecat în credința și planurile lor, dar pentru că Isus nu gândea ca ei și planul lui nu se potrivea deloc cu al lor, de aceea căutau să-l omoare. Preoții cei mai de seamă și căpturarii căutau un mijloc cum să omoare pe Isus, căci se temeau de norod. Cine nu se teme de Dumnezeu, se teme de oameni. Și vai! Cine s-a hotărât să lupte împotriva Domnului Isus, caută și găsește până la urmă un mijloc potrivit ca să-l omoare. Așa au făcut vrăjmașii lui de atunci, așa fac și vrăjmașii lui de astăzi, care se luptă împotriva felului său de a fi. După cum s-a mai amintit și în alte meditații, Isus nu este un nume gol, ci este o persoană cu un anumit fel de a fi. Acela care nu primește în viața lui felul de a fi al Domnului Isus, devine încetul cu încetul vrăjmașul lui Isus. Mare atenție! Iată ce citim în versetul 3, acum, în continuare, la Luca 22. Dar Satana a intrat în Iuda, zis și Eiscarioteanul, care era din numărul celor 12. Ascultătorii ubiți! Satana este un duh mândru, puternic și foarte activ, care n-are odihnă în lucrarea lui de împotrivire față de Dumnezeu și față de tot ceea ce vine din Dumnezeu. El este fostul mare înger al luminii, numit Lucifer, care s-a răzvrătit față de Dumnezeu și luptă împotriva lui și a creațiunii sale. Printre armele de luptă ale acestui duh se află minciuna, mândria și ura. El răspândește întunericul, dezbinarea și moartea printre făpturile lui Dumnezeu. El este vrăjmașul oricărui bine și al oricărei supuneri față de Dumnezeu și adevărul său. Numele ebraic al lui Satana în înseamnă împotrivitorul, dușmanul, pârătorul și cel ce urăște. Mai înseamnă și curgerea nopții sau răspânditorul întunericului. În limba greacă îi spune. Diavol. Oricine se află sub stăpânirea satanei, primește duhul lui de împotrivire față de Dumnezeu, față de felul de a fi al lui Dumnezeu, față de cuvântul scris al adevărului său. Satana intră acolo unde găsește cea mai mică deschizătură și aduce cu sine toată suita lui de duhuri drăcești. În lucrarea lui n-are nicio teamă, nici rușine, nici odihnă. El nu se spiește să meargă în locurile cele mai sfinte și să se apropie de cei mai sfinți oameni. Se spunea sub formă de istorioară că un înger a fost trimis la satan să ia toate sculele. Dintre toate, satan a zis, te rog frumos să-mi lași mie numai o daltă și un ciocan. Ce faci cu ele? Atunci satan a explicat că oriunde vede o mică fisură, o mică crăpătură, acolo bagă dalta și ciocanul și își face loc până când poate să facă o gaură ca să intre. De aceea, mare atenție să nu-i dăm nicio posibilitate... Lui satan că îl caută orice mică deschizătură ca să intre împreună cu toată suita lui în viețile noastre. Ca unealta satanei, la omorârea Domnului Isus, evanghelistul Lucan îl prezintă pe Iuda. Era o fază a luptei foarte grea, dar mântuitorul nostru a trecut cu biruință peste ea. Iuda, în înseamnă lăudat să fie Domnul și ar mai avea înțelesul de cel care laudă pe Domnul. Tocmai de cei care laudă pe Domnul, se apropie Satana ca să-i ispitească și să-i biruiască. Ne arată Domnul sus că Satana a intrat în Iuda, și Iscarioteanul, care era din numărul celor 12. Acest duh satanic, puternic și fără odihnă, caută numai pe cei credincioși și are o deosebită plăcere să intre în inima lor. De aceea, frații mei, Mare atenție! Satana nu poate să câștige nicio biruință dacă nu dăm o mână de ajutor, să nu uităm lucrul acesta. Adică, dacă noi nu primim gândul ca să-i deschidem puțin ușa ființei noastre și să discutăm cu el, el nu poate veni, el nu poate intra. În clipa când am deschis ușa, el fiind duh a și intrat înăuntru, punând stăpânire peste noi. Când satana devine stăpânul omului, îl leagă la o lucrare comună diavolească și prin duhul lui îi toarnă ură împotriva lui Dumnezeu și împotriva lucrării halului său. Dacă însă ne împotrivim lui, tare în credință, el fuge de la noi, cum este scris în Iacob 4,7, căci este mândru și nu poate suporta umilința împotrivirii. Dar fuga lui nu-i de lungă durată, ci se întoarce înapoi și își reia lupta. Cei trei veghetori! Și tari în credință nu trebuie să aibă nicio teamă. Credința puternică și trează ne păstrează în Domnul Isus și din mâna lui nu ne smulge nimeni și nimic pentru toți vecii. Istoricilea merge în continuare în felul următor, în versetul 4. Iuda s-a dus să se înțeleagă cu preoții cei mai de seamă și cu căpeteniile străgerilor Templului cum să-l dea în mâinile lor. Trebuie să învățăm bine de aici că, atunci când tu, ucenic al Domnului Isus, te duci ca să te înțelegi, adică să te târguiești cu preoții cei mai de seamă, cu mai mari religii lor, în problemele de adevăr, să discuți cu ei despre Isus și felul lui de a fi, căutând să le faci pe plac, totdeauna vins pe Isus, totdeauna trădezi adevărul. Aceasta este o lege. Preoții cei mai de seamă nu să-și lase niciodată scaunul pe care șed primind pe Isus și felul lui de a fi în viața lor. Oh, nu, așa ceva nu se poate! Cine se întoarce cu adevărat la Domnului Sus, trebuie să se lepede de tot ce are și de preoție, dacă este preot în vreo religie străină de credința Domnului Iisus, și să ia viața de la început. Dacă nu face așa, nu cunoaște adevărata pocăință, nu știe ce înseamnă nașterea din nou, chiar dacă a luat o hotărâre să trăiască mai moral decât alții. Ceea ce face el se cheamă cărpeală, nu naștere din nou. Iuda s-a dus să se înțeleagă cu preoții cei mai de seamă. Vedeți? Nu preoții au căutat pe Iuda, ci Iuda a căutat pe preoți. Satana n a făcut vreun fariseu sau vreun păgân, un prin care să înlăture și ultima piedică a crucii, ci chiar pe un ucenic al Domnului Iisus. Prin nimic și nimeni altul, Satana nu l-a atins atât de tare pe Domnul Iisus, decât prin aceea că l-a dărâmat pe Iuda, care a fost ales ca apostol. Satana l-a smuls din mijlocul Sfintei Comunități și l a făcut vasul lui. Vai cât de atenți trebuie să fim noi, credincioși Domnului Iisus, ca să nu cumva să cădem în cursa diavolului, căci iată cum e pe urmele noastre. Și dacă a putut el păcăli pe Iuda, unul din cei 12, ce pradă să-i putem fi fiecare dintre noi. Noi suntem în primejdea de a trăda adevărul, pentru că nu poate trăda adevărul decât cel care îl are. Noi care am umblat ani de zile cu Mântuitorul nostru și cu credincioșii Lui, noi putem ajunge în groaznică stare de vânzători ai Lui, pentru că numai noi îl avem pe El, dacă nu veghem. O, Doamne, păzește-ne, Te rugăm! În versetul 5, ni se vorbește despre reacția preoților cel mai de seamă și a pariseilor, la care Iuda s-a prezentat să le vândă pe Iisus. Citim versetul 5. Ei s-au bucurat, ce-au căzut la învoiala să-i dea bani. Orice jertfire adevărului, de dragul liniștii și păcii cu oamenii lumii, fie ei și religioși, este un târg diavolesc, un schimb de valori, aducător de moarte. Cine vinde adevărul, își vinde propria sa viață, își vinde pacea și fericirea. Cumpără adevărul, nu-l vinde. Spune Cartea lui Dumnezeu la Proverbe 22. Da, adevărul trebuie cumpărat cu orice preț, pentru că numai el îți dă viață, odihnă și fericire. Esau și-a vândut dreptul de întâi născut pentru un blit de linte. Iuda vinde un tron în cer pentru 30 de arginți. Dar, i-a ascultă, dragul meu, tu ce faci cu adevărul? Ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde viața? Ei s-au bucurat și au căzut la învoială să-i dea banii. Este o bucurie pe care o dă lumea și păcatul, dar ce nenorocite sunt sufletele care caută o astfel de bucurie. Să se gândească numai la sfârșitul lui Iuda și vor vedea. Cât de îngrozite sunt aceste suflete când, după ce au băut paharul dulce și seducător întins de lume sau de păcat, Simt în lăuntru lor fierea purtătoare de moarte. Bucuria pe care o dă ascultarea de Domnul Isus și de cuvântul său, pe care o dă curăția și sfințenia, e ceva necunoscut lumii păcatului, o bucurie care rămâne veșnic și care poartă puteri și roade dumnezeiești. Preoții cei mai de seamă s-au bucurat când au fost siguri că pot omorâ pe Domnul Isus. Iuda s-a bucurat că a primit banii în urma vinderii lui Isus. Vai, cât a durat însă această bucurie? Care au fost urmările ei? Iubiților, să cercetăm serios obârșia tuturor bucuriilor noastre. Dacă ele nu vin din Dumnezeu și dacă nu ne duc spre Dumnezeu, să le părăsim îndată ca să nu fim otrăviți. Iată, cuvântul lui Dumnezeu ne-a vorbit și astăzi. Evanghelistul Luca ne istorisește în continuare perfectarea târgului în versetul 6. După ce le-a făgăduit că li va da în mâini, Iuda căuta un prilej nimerit ca să dea pe Iisus în mâinile lor, fără știrea norodului. Vedeți, din clipa când primești să ți se facă un favor din partea oamenilor lumii, vei căuta prilejuri nimerite să dai pe Iisus, adică toate cele ale lui Isus în mâinile lor. Dar ce poate fi de viața ta când tu vinzi adevărul? Iisus este adevărul. Fără adevăr nu mai este nimic bun, nimic frumos, nimic sigur. Fără adevăr, totul se cufundă în întuneric și moarte. Iuda căuta un prilej nimerit să dea pe Iisus în mâinile lor. Din clipa când satana a intrat în Iuda, așa cum vom vedea la versetul 31, Viața lui n-a mai avut nicio liniște, era capejar. Ar fi vrut să ajungă mai repede în stăpânirea banilor, dar se gândea și la fapta trădării, care era un păcat neînchipuit de mare. Știa că a vinde pe mântuitorul său însemna pentru el pierzare veșnică. Totuși, satana din el lucra cu putere ca să ducă până la capăt planul său mărșav. În împlinirea acestui plan, Iuda căuta locurile cele mai dosnice ca să nu afle norodul Căci norodul prețuia pe Marele Învățător sus și i s-ar fi împotrivit. Totdeauna când săvârșești fapte împotriva adevărului a dragostei și a sfințeniei, cauți locurile cele mai ascunse și momentele cele mai întunecate. Păcatul se ferește de lumină. Când simți în cugetul tău că nu ai liniște, oprește-te îndată de la săvârșirea faptei cu care ți-ai plănuit-o, căci -ți e primejdie. Cugetul tău e primul străger al vieții tale. Nu căuta să-l înlături când el își face datoria. Istorisirea merge în continuare astfel în versetul 7. Ziua praznicului azimilor în care trebuiau jertfite paștele a venit. Vedem că tot ce trebuie să vină, vine și nimeni nu poate să împiedice lucrul acesta. Cine poate să stea împotriva zilei de mâine ca să nu mai vină? Rânduiala și planul lui Dumnezeu se împlinesc fără nicio lipsă, la vremea potrivită, cu fiecare om în parte, cu omenirea în general, cu pământul nostru și cu întreg universul. Ziua praznicului azimilor în care trebuiau jertfite paștele a venit. Ziua izbăvirii omului din robia păcatului a venit și, lucru interesant, ea a fost rânduită să fie chiar în timpul când Dumnezeu a izbăvit pe Israel din robia Egiptului. Nimic la întâmplare însă, Dumnezeu a vrut să dea o însemnătate mai deosebită lucrărilor sale de izbăvire și de aceea a făcut să cadă în aceea zi izbăvirea omenirii cu ziua izbăvirii lui Israel. Mielul lui Dumnezeu din nou legământ, adică Domnul Isus Hristos, a trebuit să fie jertfit chiar în timpul când a fost jertfit mielul Vechiului Testament. Realitatea a trebuit să se arate chiar în ziua când s-a arătat umbra, adică simbolul. Ziua praznicului azimilor în care trebuiau jertfite paștele a venit. Dragul meu, pentru tine personal a venit ziua izbăvirii? Adică ți-ai deschis tu inima ca să intre Domnul Isus Mântuitorul în ea? Căci în zadar a venit ziua izbăvirii pentru lumea întreagă, dacă n-a venit și pentru tine. De marea zi a izbăvirii au folos numai cei care prin credință și pocăință se deschid pentru Domnul Isus. În versetul 8 citim: Și Isus a trimis pe Petru și pe Ioan și le-a zis: Duceți-vă de pregătiți Paștele ca să mâncăm. Când trimite Isus felul lui de a fi, îți spune totdeauna: pregătește Paștele, adică înalță mielul jetfit ca să fie mâncat. Acesta e cel din tâi lucru pe care trebuie să-l facă trimișii lui Isus. Multe pregătiri se fac în lumea creștină, însă o singură pregătire trebuie să fie întâi și întâi. Să fie înălțată jertfa Domnului Isus ca să ne hrănim toți din ea. Și acest lucru nu numai din când în când, ci necurmat. Trimiterile Mântuitorului nostru sunt numai în legătură cu jertfa lui și cu ascultarea de Cuvântul Tatălui Ceresc. Când te trimite Dumnezeu, du-te, și nu-ți mai face socotel de -ale tale, El îți pregătește totul ca să ai și biruință și roadă. Pregătirea pe care te trimite Domnul Isus o faci. Este masa părtășiei frățești, masa la care mănâncă toți cei care stau în preajma lui, masa unde mănâncă făcătorul împreună cu făptura. Aceasta înseamnă Paște adevărat, jet familiei răscumpărător. Și încă un gând. Nu mai Evanghelist Luca scrie despre Petru și Ioan ca trimiși ai Domnului Sus să pregătească Paștele. Întълmăcirea aceste nume înseamnă Luca, Lumină, Petru, Stâncă, statornicie, credință statornică. Ioan este darul harului lui Dumnezeu, harul lui Dumnezeu. Domnul Iisus trimite deci în lumină credință statornică și harul său ca să se pregătească masa mântuirii și a părtășiei pentru făpturile sale. Fericiți sunt cei care se află la masa pregătită de și Domnul Iisus pentru că numai ei se bucură de viață și de părtășie dulce. Apropiindu-ne de încheierea programului de 246, invităm cu căldură, iubiți ascultători, pe fiecare dintre auditorii acestui program să se grăbească să ia parte la această părtășie dulce, unde se cinstește și se înalță jertfa Domnului Isus. Părtășia aceasta este rezervată tuturor oamenilor, dar are parte de ea numai acela care vine în mod personal și individual primește pe Domnul Iisus ca jetfă adusă pentru El. Domnul Dumnezeu să binecuvinteze și ascultarea programului acestuia cu harul minunat de a face din noi toți frați ai Domnului Hristos, copii ai Lui Dumnezeu, care să împărățim cu El pentru toată veșnicia. Amin. Slavă, slavă, îți cântăm sus necontenit, Slavă, slavă, tu ne ești mântuitor iubit. Jerpa e prețul mare, pentru noi răscumpărare din amorții, Soare, slavă în vechi Isus! Nimeni nu ne înțelege, luna noastră fără de lege, ci tu o să ne deslege, decât tu Isus!